قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفронت مساط فلا زکا עفی حتیities احولا علیہ الحول من استفnine مالم شاد حاصل کا مال زکا الع Palب مننس کی فلا زکا عقب رسول عمل افین قلق رسول Vergay تعلی دیوان فراد치 بارن کار تیر شیئے دیوان دیوان کار تیر رو اح ترمذی واذکر جماعتن انهم وقفوا علی ابن عمر رو اح ترمذی واذکر جماعتن انهم وقفوا علی ابن عمر دې حدیث کې مساله زکات د مال مستفاد زکات مال مستفاد مال مستفاد سارے چه مال حاصل کی مستفاد حاصل کی ندی سورتو ندی اولين صورت سیاو سڑے فقیرو اودے دے کال پمینس استعمال دار مطلب کال پرس کا شروع کیدا محرم نہ لکوز دامیاش نہ کال شو آودے سے کولنو و رجب کی مالدان رسول رجب کیسو شو مالدان رسول نودا اتفاقی حکم دیتے بدبان زکاة نشتے تردیب بولی شو بلکال رجب رانی شی بلکال رجب کی ودے زکاة پر گئی شو بلکال رجب کیسو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو شو یو مال مصطفی مقدم صورت دار سی او سړي سره او خوان ديا خوयान دي سربيدي او د کال په مينسک سره خپل حاصل کړه نقديت جدا دا دیس ایزونو دانا صحیح ده ذکم استفاده چې په زم نشتہ دو بزان حاصل با, کال دو کال با دو خانو بازان لکال تیرهی او اغسرس پینی حاصل کریدی و یعنی با جزا اکال تیرهی Get بارات که دو خانو کال برابریدی پر عجب که و رجب که با دو خانو ذکر سکی ورکی او دو چه در سلسپین حاصل کرو و در اپا شوال کے حاصل کرو آپ در اغسر که پچه که ورکی شوال کے ورکی دار جведا جداد جن سوندی جداد جداد سر دی جدا جدا و در خبر گفت چی او چی و دیگه که زم نیشتا زم کولو نیشتا درین صورت دمال مصطفی یا او ساله کاروبار سو رو کاروبار او دادا دا کاروبار د دا اول ردینا دا غطا را سیده نصاب دست که پرست که دا پینزولا کرو پو کتابون دو آقا محرم که د پان لاک رو بو کتابون سکر واقس کل خرسیدل نو پرس کدریمی آشتی پاس آقا پینزل آز کتابون نور و سراغل آتو لاکوشو ده دیت دین او گٹلا بیا دین نور او و اثمیا شپه دل لسل اكو چې کار تیری د اغه پنځه لسل اكو را چې کمه پیسې ګټه کوي سیاسي دي نو ست دریمیا شپه زیات شوي ته پنځه میا شپه زیات شوي په اثمیا شپه زیات شوي شدول اس میا شوي صحیح ده نا چې د ټول اس میا کال اخیر کتابو کو هغه پنځه 15 لاکھ ته شوي دیو از پینزو لکو زکارت پر کی کنی پندرہ لکو اور گئی و دا ایت کی فاق تکلی کے زمد میں زکر دا گٹن دا گئی اصل پیداوار دی دا گئی پیداوار دی دیو از دیو از دیو که سوار گئی و دیو دیو که تجارت کی طول که مال بزی محرم که زکارت کی دا گئی پنج لاکو اگئی اصلو فاقی چی کار پورو شکا نا و بل پدی نور و سرم زمن سو شکا پورا چو اگر کزو نیفکی لفت میں اکتے پستشے ہوئی حاصلشی ہوئی دو میں اکتے پیلے تشوی شو تیرے شوی شو خبردار جو اصل ماہنے تیرے شوی دا پدیم تشوی شو تیرے شوی کم دا کم مال مال تجارت آغا مال مصطفیٰت شغل مقینی مال پیداوار بی راغی کی بل اتفاق زم نے یعنی دا مصطفیٰت با دا مصطفیٰت من حسر سکو زم راتريم صورت شو سالورم صورت اغادار سیوستری سره پی سی او زکاست نن می ساتھ طرح سیدو با سیدو دکای پمینسکی پرل ک پینشپک می aste پاس واتم می پاس اتفاقی تور د دغه کمندونو چرته کې یوازې کې باندې بيسي وړه وته دزیه ملي سنوا یای دې کمندونو څوک ملو شو څوک شو څوک شو ملو ورلا اې کو ته میراث شو ملایفو عام خډیرو اوس دا به راځي تر لکه سان له دې پرسک تجارت ته یا ارس شری اگر دې لگا وا په ل سره ګرګو سره اګری د ثابت څه کیږي رس د تا لسلا کچه ګذرو وسکه میلاو سره میراث یو ته هیبت تاسو ګره ورکا اوس دک کچې دې صدا بر دې او کبه نظم کو خدي کې ثواب دې کوم نو وي چې زمکو وې من زمکو وې ثواب دې لدارې لوي وي من مالا فلا زکات فيه شاته حاصل کمال فلا زکات فيه دیکھ زکات نشتہ آتا یو گلالی الحولو آگئی ویزا کبھتی کال تیر شوی نا او دار دی تیر مال پیدا وار نا دے مبھتی کسا نشتہ زکات نشتہ تردوبر شکال تیر شوی آگئی دوار دا دلیل لے زمانگا دلیل دا دی چیز ترمیزی کی روایت تے ان من السنه شهرا فادوا فيه زكاه اموالكم اما هذا سبا ذلك فلا زكاه فيه حتى يجيء الرأس شهر وان من السنه شهرا ذلك يومي ماشي دارت خپل ترسيبي شاغي كتابو اركو زکات مالو خو او دونه په زکات اموالکم فما حدا سبا ذالک در دې میان چې نور ستوجه تاسو زکات ورکو ار در را نه و راوی فلا زکات فی یتاجی ارا سو شارې وایګې زکات نشته در دې چې اپ کا میاش راشي یتا ځله میاش مخړ کېږي چې زبران او با سما فرید کنا دې رمضان د مخ کې چې کوم مال حاصلېږي نو بس رمضان کله راغی سورګا زکات ورګا هر رمضان په څو چې کوم مال را پیدا شو نو بس هغه ته یا سبا ورګا دا نه ده چې توا آرامیاش حسابو نکای آرامیاش کې چې داجه کوم نو دا دیو هر دکاني صاحب دې دا چې کوم نو دوه پټی دا دے ہو، دا, دے ہو، دا, دو، دے دا دے پلان کې صاحب دا دے پلان کی دے دا دے پلان نا بس طول مال او زائقوانو فا یو میاست کسو ارگوان زکاة ورگوان بونسو نانا چیارا میاست کبنی کارکولیٹر راغسته داشو ای شوافتیو تو وائیو یو دی رواج کی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام نے آز زعیف ته آج اکندنو زعیف مخصوص الباز ده آم مخصوص البعض زکر زمال مصطفیٰ ڈیر قسم نو زائر ڈیر قسم نو درین دارے در زکاة نموراد لغوی دے اصطلائی ننے اصطلائی زکاة پورکی مفلا زکاة فی اطایخ الالحی الحولو هر ساترو کور یو حلال الہ حضرت ابانی قال تیشی او ترمذی وا ذکر جماتن او غدیو جماع تذکرہ کړه دا ان نومو ابو علاو ابن عمر وانلی ان ان لا باص رسول الله صنم مکه تیشو ابن ابا عبد الله نه شعباس رضی الله تونه نبی اسلام تر او غوی زکات نو ور کړي مکه اغره اغره دلی موږ ویلو چې اباثر دېنو ایڈوانس سکات ورکړو وان علی ان الله اباص الله علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اپوسو کو پنبی علی الصلوۃ والسلام فی تاجيل صدقته فمختور کوړو د سکات باندې چې رقالته دېنو کے تړې ورکې قبل ان تحل ما کړې ده نه چې کال پرشي اا کسلو فی ذلک دیو را تغور کر رخصت اجازتی رو رکھو نا تاسو حسامائی کیوی دی یاو نفسی وجوب یاو گل وجوب یاداوی چھکم و زائنو کی چم و عبادتو نو کی نفسی وجوب و وجوب یادا نا چودا کی اپا آن غزائی کی تقدیم دا سبق تقدیم دا مصبب سبق جائز نو رئی قانون نفسی وجوب و وجوب یادا لکه مونږه څو څنګه نفس او وجوب راشي چې وقته داخل شي نو واره او وجوبه ادا راشي عبادت به زنيو کوي راضي کې تقديم کېدلې نشي چې لنفسي وجوب ني زکر از نفسی وجوب سبب ملک لんمال لے چون اضراء ده مال مالک شین اے حولان حول ولا شرط ت curs تقدیم نمو مشروط و پر شرط جائز در تقدیم نمو سبب و سبب جائز نرین تقدیم نمو شروط و شرط ت Ner جائز او تقدیم نمو سبب و سبب سن رین جائز نرین دل تکی انا حولان حول چند والا شرط تち سبب د وجود د زکات ملک د مال له ملک د مال په غو نه مقدم غي په مقدم غي مولانا نه هو نو په شرط جائز نه فرق کتلو فی ذلک ارواو بوداوو وترمیه ا بوداوو د وترمیه او نو ماجو تا او